Amém, queridos, graça e paz para todos, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 1,14, gostaria de encerrar nosso tempo de ministração, uma palavra bem soft, apenas um versículo pegando um gancho ali, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero te dar uma chave, não é para que realmente você possa servir ao Senhor dentro da sua casa e também com a sua família através da sua família. Romanos 1 un 14. Senhor, obrigado pela sua palavra, mais uma vez invocamos a sua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, declaramos que a nossa suficiência vem apenas de Ti, Senhor, e derrama realmente o espírito de quebrantamento, de contrição, nós queremos ser totalmente maleáveis, flexíveis diante daquilo que o Senhor quer operar nas nossas vidas. Queremos ter esse, esse compromisso de coração de, a cada dia, tomarmos a nossa cruz, seguirmos ao Senhor com perseverança. Senhor, e que Tu possas realmente nos abençoar através da Sua Palavra, no nome de Jesus. Eu acredito que essa é uma das declarações mais poderosas que o apóstolo Paulo fez. Ele fala assim, eu sou devedor, eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, eu sou devedor eu gostaria de falar algumas coisas que vão exatamente construir esse entendimento que vão nos levar realmente a abraçar com responsabilidade esse perfil motivacional. Eu creio que essa é uma palavra que fala muito para as nossas motivações, para as nossas intenções eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros tanto a sábios quanto a ignorantes então o nosso tema vai ser esse credores ou devedores vamos um princípio muito importante de coletividade pode ser interpretado nessa pequena frase quem não integra não aceita essa pequena frase realmente ela sintetiza um princípio de coletividade extremamente importante quem não integra não aceita quando você não tem a perspectiva de se integrar de conseguir realmente achar o seu lugar com essa disposição de servir, com certeza você vai começar a gerar muitos transtornos dentro da sua família, no contexto da igreja. Então uma das mais fortes raízes dos problemas de uma família, de uma organização ou de qualquer organismo que seja, reside exatamente nessa falta de integração em relação àqueles desafios comuns. É muito comum a gente ver com frequência as pessoas opinando e até mesmo criticando no seio da família, no seio da igreja, mas criticando e opinando sem a mínima disposição de se envolver com responsabilidade, de ser a solução. Isso pode não parecer ser um grande problema, mas sempre acaba sendo aquele fermento né, que começa a estragar a massa, começa realmente a azedar a vida de muitas pessoas. Pessoas que ficam apenas na periferia, sempre como espectadores, acabam exercitando um péssimo hábito, né, o hábito de diagnosticar. Combinado com a ineficiência em solucionar. E muitas vezes nós começamos a ficar nessa posição exatamente porque nós não queremos pagar o preço de servir, na verdade? Então nós somos excelentes para apontar os problemas, para criticar as falhas, para achar os defeitos. Mas nós não queremos nos envolver no sentido de sermos a solução. Cobranças rotineiras, aquelas exigências capciosas, críticas e responsáveis, aquelas prevenções doentias, caprichos egoístas e muitas outras formas de melindrosidade que nada servem senão para desgastar ainda mais os relacionamentos e sustentar um clima de instabilidade no casamento, entre pais e filhos, no contexto da igreja então toda cobrança descomprometida traz consigo esse poder destruidor da acusação e condenar, acusar não traz nenhuma solução para situação qualquer que seja acusação na verdade é a essência da identidade de Satanás tudo que o diabo faz está baseado nessa identidade ele tá sempre procurando emprestar a boca das pessoas para isso. Não é? Então eu creio que Deus, através dessa declaração de Paulo, realmente nos chama a esse coração, a essa atitude, a atitude de um devedor, de um devedor. Ele fala, eu sou devedor. Irmãos, quando nós somos batizados com essa motivação, Isso começa a revolucionar o ambiente onde nós estamos inseridos. Aquele ambiente onde nós estamos convivendo diretamente, constantemente com as pessoas. E o coração de um devedor é comunicado através de alguém que se integra. O que é integrar? É você participar com identificação, é deixar de você ser um espectador alheio aos desafios, não é? é você se converter, é você abraçar a visão, aquela visão corporativa, é você interagir, não é, com as pessoas de maneira responsável. Mas resumindo, irmãos, integrar, integrar é servir. Esse, na verdade, é o grande problema daqueles que não se integram. Aqueles não são servos. Gostam de estar isolados no seu comodismo. Integrar é também você estar numa posição de compaixão. Uma posição de compaixão. E não de orgulho crítico. E é aqui que nós vamos saber quem são os verdadeiros intercessores e quem são os profetas imaturos. Aqueles que servem. Aqueles que caminham na compaixão de Deus integrar também, irmãos, requer isso, calcular o preço, calcular o preço, e essa é a evidência prática de alguém que realmente decidiu ser um discípulo, não é verdade? Submetendo-se voluntariamente a essa disciplina, não é, de agir com responsabilidade, eu acho muito interessante no ministério de Jesus, a maneira como Jesus desafiava e apelava a as pessoas. Em Lucas 9:52 a 67, Jesus ensina sobre essa tônica de como fazer um apelo para se tornar um discípulo. E o que nós percebemos que a tônica de Jesus não era apenas mostrar aquele lado glamoroso, aqueles privilégios de ser um discípulo, mas a tônica dele era evidenciar o preço a se pagar. Irmãos, o evangelho é de graça, mas se você quer ser um discípulo, isso vai te custar tudo. Se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, tem um preço a ser pago. É interessante que há um, Jesus disse, né as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Envolve muitas vezes algumas privações, A outro, Jesus simplesmente disse, segue-me, né? Só que ele tava indo morrer em Jerusalém. <risos> Imagina, você tá indo morrer e falou, me segue. <risos> a outro, Jesus também disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ou seja, não vale desistir, não é? Tem que perseverar, tem que superar os acidentes de percurso, como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Então, irmão, se nós realmente queremos fazer diferença, se nós realmente queremos aquilo ali ser um fator de conquista nas nossas famílias e fazer da nossa família um fator de conquista, nós precisamos de ser a resposta, uma parte eficiente do corpo, nós precisamos de chegar nesse nível de compreensão, nesse entendimento que Paulo fala, sou devedor. nós Enquanto nós não chegamos nesse batismo de que nós somos um devedor, enquanto nós não formos batizados por essa verdade, nós vamos ser pessoas instáveis, pessoas ineficazes realmente para sermos respostas os conflitos que nós mesmos estamos inseridos, é dessa forma que Deus quer mover realmente nos nossos corações, eu creio que nós temos que exercitar isso nas nossas vidas, jamais devemos cobrar dos outros o amor, mas nós devemos sempre o que? Pagar o amor, Paulo fala, a ninguém devais coisa alguma não ser? o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpriu a lei, não é isso? Então, irmãos, quando enquanto nós estamos cobrando amor das pessoas, isso nos leva, isso é doentio, não é? Você cobrar o amor. Isso produz uma série de tormentos e cadeias, isso é o inverso da lei do amor. Nossa vida emocional, psicológica e espiritual ficam embotadas, adoecidas pela carência, pela autopiedade, dependendo da opinião alheia, enquanto nós estamos cobrando amor. Agora, quando nós estamos dispostos a amar sem esperar recompensa nenhuma, isso realmente define uma pessoa livre. Então sou o devedor, esse batismo, isso é a expressão maior para quem quer relacionar, viver na luz, para quem realmente ama a comunhão, desfruta de saúde espiritual. Essa é a genuína postura moral que nos sintoniza com o coração de Deus. É a confissão maior de uma pessoa inteira, uma pessoa sadia com estrutura plena em Deus, que não está ferida, que não está doente, que não está deformada espiritualmente. Essa é a expressão de uma pessoa que realmente anda no Espírito, que crucificou a carne, isso traduz a essência de uma pessoa encaixada, encaixada no corpo, na família, no corpo de Cristo. E por que que é tão importante, então, irmão, estarmos nessa posição que Paulo se colocou de devedor? Irmãos, por que isso é chave? Simplesmente porque nós vamos resolver todos os conflitos através de uma motivação de servir e perdoar. Irmãos, essa, essa é a grande chave. Não é? Precisamos sempre bater nessa tecla. Uma atitude de perdão é acompanhada pela sabedoria em reconciliar que foi quebrado, que foi perdido, não é isso? Perdão é sinônimo de solução. Lógico que muitas vezes nós vamos precisar de tratar abertamente dos problemas, mas sempre com essa motivação. Eu sou um devedor. Agora eu gostaria de confrontar essa declaração de Paulo como uma história que Jesus contou. Uma história realmente muito forte, ao mesmo tempo triste. Jesus certa vez ele falou sobre uma parábola, uma história, a famosa parábola do credor incompassivo. E um credor pode ser definido, é simplesmente alguém desviado da responsabilidade cristã de ser um devedor. Quando você se esquece que você é um devedor, ou quando você ignora que você é um devedor, isso pode te julgar nessa posição de credor. Você começa a cobrar dos outros. E o pior dessa condição moral de credores é que ela destrói a compaixão, nos tornando vítimas da nossa própria justiça e dureza de coração. Muitas vezes a gente vê esse clima constantemente dentro das famílias. Muitas vezes nós vemos esse clima nos relacionamentos conjugais. Pessoas agindo como credores algozes. Pessoas que estão esperando momentos de acontecer algum deslize, para cobrar aquilo com todas as forças, com toda agressividade possível. E com isso nós começamos a viver uma vida sem nenhum rastro de compaixão e misericórdia. Começamos a destruir. Então nós vamos ver essa história que pode deve ser confrontada com essa declaração de Paulo, não é? Sou devedor, A parábola do credor impacífico. E essa é a terrível história de um homem que perdeu a visão de que ele era um devedor. Ele era um devedor. Mas ele perdeu a visão de que ele era um devedor. Devedor. Eu creio que os irmãos conhecem muito bem Essa parábola, Mateus 18, de 23 a 35, podemos vamos ler rapidamente. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia dez mil talentos. Irmãos, dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, presta atenção, não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contrastaram se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então, o seu senhor, chamando-o, a sua presença disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja bem, irmãos, é muito importante nós enfatizarmos que esse ensinamento, ele foi dirigido para quem? Para os próprios discípulos, não é isso? Não foi um ensinamento que Jesus dirigiu aos não-crentes, mas Jesus estava respondendo uma pergunta de Pedro, futuro líder e apóstolo da igreja, não é, quando... Pedro chegou para Jesus, provavelmente alguém lá já tinha pisado no calo de Pedro, né, umas umas boas vezes, né, Pedro falou, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar esse cara, eu não aguento mais, até sete, aí Jesus responde, não Pedro, não só até sete, né, mas até 70 vezes 7 né, quando você quer ser matemático com Deus, é problema, né, então ele conta exatamente essa parábola para Pedro irmãos, o que eu quero dizer é que muitas vezes esse clima de esse clima de conflito, de cobrança nós vamos nos colocando nessa posição de credores e nós começamos a invocar tormentos para nossa família, para os nossos relacionamentos E para as nossas vidas. Então, quero enfatizar aqui. Algo que nós podemos tirar desse texto. Que eu chamei. Os seis esquecimentos capitais. Algumas coisas que os credores incompassivos se esquecem. Os seis esquecimentos capitais capitais vamos ver quando esse homem perdeu a visão de que ele era um devedor e se tornou um credor do seu conservo nós podemos nesse texto perceber que ele se esqueceu de seis coisas essas seis coisas de que ele se esqueceu lançaram ele num terrível tribunal, através desse esquecimento, irmãos, é que nós começamos a estabelecer o nosso próprio tribunal, primeira coisa, ele se esqueceu da justiça de Deus, a parábola começa assim, Jesus disse, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. Irmãos, existe um mundo espiritual ao nosso redor existe um Deus que realmente nós vamos ter que prestar contas. E o que Jesus ensinou sobre isso é que com a mesma medida que nós usamos para medir os outros, nós seremos medidos. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Principalmente no seu relacionamento com seus familiares. A nossa sentença sai dos nossos próprios lábios. Por mais que a vida muitas vezes se mostre injusta, Deus é inabalavelmente justo. A justiça de Deus, apesar de não ser imediata, ela é precisa. Ninguém escapa de colher aquilo que semeou, não é verdade? Mas a justiça de Deus, ela não é imediata. Dessa forma, Deus dá ao ofensor a chance de se arrepender, não é isso? E ao ofendido a imperdível oportunidade de perdoar. Então, apesar de muitos sofrerem pela irresponsabilidade de poucos, Isso não invalida a justiça de Deus. Nós podemos e devemos continuar continuando é, confiando que Deus, Deus no seu tempo, Ele vai fazer a sua justiça iluminar as nossas vidas como o sol. Eu acho interessante ter um texto em Mateus 5, 22. Jesus menciona que qualquer que sem motivo se encolherizar contra o seu irmão, Ele fala assim, quando uma pessoa sem motivo se encolheriza contra o outro, será réu de juízo. Veja bem, é uma injustiça terrível, né? Sem nenhum motivo você se enfurece. Então, Jesus falou que existe um tribunal humano que vai julgar essa pessoa que sem motivo violenta uma outra pessoa ele também diz que qualquer que disser ao seu irmão raca, isso quer dizer um insulto uma pessoa insulta outra, fala assim será réu do sinédrio são questões que devem ser julgadas pela igreja e ele fala assim é qualquer que disser tolo será réu do fogo do inferno. Ou seja, aquilo que nós achamos ser menos grave, o fato de você julgar, não, aquele cara é um tolo. Uma coisa insignificante. Uma coisa que você acha, olha, isso não tem problema nenhum. Irmãos, essas coisas que nós pensamos serem menos graves, é Deus quem julga essas coisas mínimas e imperceptíveis, é que podem acabar nos levando para o inferno. A justiça estabelecida pela cruz se baseia na misericórdia, na tolerância, no perdão, não é isso? Se semeamos essa justiça, a Bíblia garante que nós vamos colher a paz. Esse homem se esqueceu da justiça de Deus, não é isso? se fizermos injustiça à misericórdia, sonegando o perdão, nós vamos nos tornar réus de julgamento. Esse homem foi subitamente levado da cadeira do juiz para o banco dos réus, porque se esqueceu da justiça de Deus. Segundo o esquecimento, ele se esqueceu que ele era um devedor Não é isso que Jesus disse? Foi-lhe apresentado um que ele devia. O cara era um devedor. Na verdade, irmãos, a partir do fato bíblico que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Né? Na verdade, todos nós somos o quê? Devedores, não é isso? Todos estamos comprometidos. Por isso que o maior favor que nós podemos fazer para nós mesmos é semear muita misericórdia. Por quê? Porque pecadores são devedores. Então, como pecadores, nós jamais podemos nos esquecer de que nós somos devedores. A nossa situação legal diante de Deus pode até ser, vamos dizer assim, explicada né por um termo do direito penal é a prisão condicional, né ou seja, nós estamos soltos condicionalmente, isso é bíblico, sabia? Jesus disse assim, assim vos fará também, meu Pai Celestial, se, se, olha a condição, se do coração não perdoar-te. Nós só estamos em liberdade com essa condição. Você só continuará em liberdade desde que ou com essa condição de se manter humildemente na posição de ser um devedor. Terceira coisa que ele se esqueceu. Ele se esqueceu do valor da sua dívida. Sabe quanto que esse cara devia? Dez mil talentos. Dez mil talentos. Você sabe o que significa 10 mil talentos? Um talento, para você ter ideia, são mais ou menos 30 kg de ouro. Quanto vale a grama de ouro? Imagina, um talento são 30 kg de ouro. 10 mil talentos é 10 mil multiplicado por 30 kg de ouro. Também um talento equivale, numa outra medida, não é, a seis mil denários, é um valor exorbitante, enquanto que ele devia dez mil talentos, o conservo dele devia para ele quanto? Cem denários, fazendo essa conta, ou seja, não é, o conservo dele o devia, 600 mil vezes menos do que ele devia ao seu senhor você tá entendendo aqui as as grandezas né então essa parábola nos ensina que em vista do valor da nossa dívida perdoar é o mínimo na verdade é o mínimo que nós podemos fazer o espírito de cobrança é o pai da incoerência espiritual. Quando nós cobramos uma coisa que devemos, nós estamos sendo o quê? Incoerentes. Então, veja bem, irmãos, o que nós percebemos aqui é que credores incompassivos sempre caem nesses erros de grandeza, confundindo os reais valores. Coar um mosquito e engolir o camelo. De repente, você está coando um mosquitinho, não é? Não é? probleminha do outro, engolindo um camelo, porque você tá agindo sem misericórdia, você tá tirando o cisquinho do olho do outro, da sua esposa, do seu marido, enquanto tem um toco no seu olho, não é isso? Você tá limpando o exterior do copo do prato, mas você não lavou por dentro, por dentro está cheio de rapina e iniquidade, essa hipocrisia, denuncia escandalosamente a injustiça de uma pessoa que está nessa posição de credor. Se esqueceu do valor da sua dívida. Era uma dívida impagável. É isso que eu quero dizer. Quarta coisa que ele se esqueceu, não foi apenas do valor da sua dívida, mas ele se esqueceu que ele não tinha dívida Como pagar a sua dívida? A Bíblia fala, Jesus disse: "Não tendo ele com que pagar". Não tinha como pagar. Aquele credor era também um devedor que apesar de ter negociado a dívida, não tinha como pagá-la. Isso nos faz, isso nos torna num escravo, na verdade. Devedores são escravos. O escravo, na definição bíblica, é alguém que tem uma dívida e não tem com que pagar. Está à mercê do seu credor. Mas o que nós percebemos é que o nosso Deus enviou o seu filho como uma carta de euforia para cada um de nós. Não é isso? Uma ordem de libertação. Morrendo a nossa morte sentindo e carregando sobre si mesmo a nossa própria sentença. Ele pagou a nossa dívida. Então nós não podemos permitir que essa falha moral de memória aconteça conosco. Nós não podemos nos esquecer que, infelizmente, contraímos uma dívida impagável, mas que já foi quitada na cruz pelo Senhor Jesus. Esse homem se esqueceu disso, que ele não tinha com que pagar sua dívida. Quinta coisa que ele esqueceu, ele se esqueceu da pena que ele merecia, porque foi decretada uma pena. E essa pena ia encarcerar a família. Veja o que tá escrito aqui. O seu senhor mandou que ele, quem mais? Sua mulher, quem mais? Seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse, para amenizar de dívida, se esqueceu da pena que ele merecia, devedores comprometem, não apenas a sua vida e liberdade, como também a vida de pessoas que lhes são muito queridas, a lei da herança, irmãos, assegura, que a nossa condição física e moral, será transmitida aos nossos familiares e descendentes, é o que a Bíblia tá dizendo aqui, é o que Jesus está dizendo, veja bem que por causa deste homem, da irresponsabilidade dele, toda a família estava sendo vendida, não é isso? Aqui reside o princípio da maldição que influencia uma linhagem familiar a obedecer um esquema de propagação de iniquidade. Mas ele se esqueceu dessa pena. Pecadores são devedores. Devedores são escravos. E escravos cumprem uma pena a preço da própria liberdade da família. E a última coisa que ele se esqueceu, para a gente terminar. Ele se esqueceu de como ele dependeu e precisou da generosidade de alguém ele se esqueceu disso, ele foi abençoado, mas ele se esqueceu disso, a Bíblia fala assim, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida, vamos presta atenção nisso que eu vou dizer, Cada experiência com a bondade e a misericórdia de Deus, nos faz cada vez mais responsáveis. O ponto crucial na vida desse credor incompassivo, é que ele estava pecando contra uma graça revelada. tava pecando contra a revelação da graça de Deus na sua vida. Por isso, irmãos, entender o plano da salvação é uma das responsabilidades mais sérias que uma pessoa contrai. Quando você compreende o plano da salvação, quando você entende que Jesus pagou o preço da sua morte naquela cruz, vida por vida, sangue por sangue, para te perdoar, Quando você compreende o plano da salvação, você tá contraindo uma responsabilidade muito grande. Seremos sempre provados por aquilo que recebemos. A provação parte do princípio de dar e não de receber. O maior milagre, irmãos, não é quando nós recebemos mas é quando nós damos alguma coisa, não é? O maior milagre não é porque você ganhou um carro, ou ganhei um carro, o maior milagre é quando você dá um carro, realmente Deus fez um milagre no seu coração, na verdade? Esse é o maior milagre, é quando você libera as pessoas, e veja bem, que esse homem recebeu graça, recebeu misericórdia, mas ele foi terrivelmente mesquinho, ele agiu sem temor e com má fé, quando ele devia compartilhar a mesma generosidade recebida, simplesmente ele não fez, demonstrando esse apego doentio, aos seus direitos, aos seus valores próprios, se esqueceu da compaixão do seu Senhor, ele aprendeu a fazer o bem, mas mesmo assim ele não fez o bem, ele agrediu o reino da luz, pagou o bem com o mal, a sua recusa em demonstrar compaixão despertou a indignação do seu Senhor, Ele não foi capaz de comunicar a graça que ele havia recebido. Essa é a maior evidência de um coração duro, petrificado. Irmãos, e o que será de nós quando nós nos esquecemos da misericórdia de Deus? Jesus ensinou, através dessa parábola, que para cada déficit de compaixão existe um crédito de ira. Isso despertou a ira do seu Senhor. Então, irmãos, concluindo. Essa é a pergunta que nós temos que responder no nosso coração. Devedores ou credores? Esse é o grande dilema da reconciliação e da unidade. E a maior dívida que nós contraímos é quando nós sonegamos a compaixão. Esse é o grande impasse da unidade. Esse, na verdade, é o quando nós escolhemos o a postura de um credor. Então, esse é o princípio da desgraça. E o que aconteceu com esse credor incompassivo? A sua sentença... Em relação ao seu companheiro, recaiu sobre mesmo. Ele foi condenado pelas palavras de cobrança, não é? A Bíblia fala: "Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia." A falta de compaixão, de estarmos nessa postura de devedores, nos transforma em filhos da ira, da indignação. Estaremos aprisionados a uma série de tormentos realmente malignos. Caímos nas mãos dos torturadores. Irmãos, hoje tem muita gente sofrendo porque escolheu a posição de credor tem muita gente sofrendo, tem muita gente sentado no banco dos réus, tem muita gente em prisões, tendo que pagar até o último centavo do que deve, porque escolheu a posição de credor, nós temos que nos nos arrepender disso, quando nós semeamos como credores, nós vamos escolher, atormentadores mas quando nós semeamos como devedores quando nós temos esse coração quando nós nos integramos na nossa família com essa postura eu sou um devedor eu quero demonstrar gratidão aos meus pais cônjuges e filhos eu sou um devedor Irmãos, aí sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. Para isso nós somos chamados. A identidade de Satanás se baseia na acusação. Entende? E Deus está nos chamando para esse Batismo. Principalmente nos nossos relacionamentos diretos. Coração de um devedor. De uma pessoa que integra. Que está disposta a se encaixar e ser a resposta. Não apenas apontar responsavelmente as falhas e os problemas que existem, é lógico, em todas as famílias, em todas as igrejas. Mas alguém que fala, não, eu quero ser a resposta. Não no nome de Jesus. Curva sua cabeça, amém? Pai, muito obrigado por esse tempo que nós pudemos ter durante esses dias ministrando a sua palavra. E nós sabemos, Senhor, que o seu evangelho é tão simples que que essas coisas que foram ditas, elas não são novidades para ninguém, mas nós precisamos ser lembrados e relembrados dessa verdade. Senhor, eu oro, Pai, que o seu Espírito, através da sua palavra, possa realmente fazer um milagre nas nossas vidas, possa renovar o nosso entendimento, produzindo transformação, Senhor, o Senhor sabe esses relacionamentos críticos que cada um aqui tem convivido, Senhor, e eu te peço que o seu Espírito venha sobre as nossas vidas com essa convicção. Que havia no coração de Paulo. De que nós somos devedores. E eu gostaria de fazer um apelo, irmão. Se nessa noite. Você quer mudar de lado. Se nessa noite você quer. Deixar de ser um credor. Deixar de ser um credor. passar a ser um devedor. Se você quer mudar de lado, eu quero orar com você. Fique em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Se você quer se arrepender de ser um credor, mudar sua motivação Senhor, nós nos levantamos para Ti, Senhor para nos arrependermos dessa posição de credores Senhor, nós queremos sair desse lugar de acusação e crítica Senhor, esse lugar de condenarmos e responsavelmente de criticarmos irresponsavelmente, sem sabedoria, com palavras temerárias, impensadas, frívolas, queremos nos arrepender de tudo isso. Senhor, e tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha nessa noite repreender-nos, Os atormentadores Senhor que haja uma palavra de juízo contra os atormentadores por causa desse concerto que hoje está acontecendo que lares sejam liberados das torturas emocionais dos colapsos nervosos dos dilemas familiares a exploração maligna demoníaca Senhor que haja uma liberação sobre os relacionamentos familiares Senhor perdoa-nos por termos esquecido tantas coisas perdoa-nos Senhor dá-nos um coração como teu Senhor porque esse é o seu coração Senhor o Senhor veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. O Senhor não veio para esmagar a cana quebrada nem apagar o pavio que fomega. Mas o Senhor veio para restaurar os contritos de coração. O Senhor veio para curar aqueles que estão feridos, para tirar do cárcere e os aprisionados, libera sobre as nossas vidas, esse Espírito e essa motivação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te dê a graça, para que através do seu dom, do seu chamado, Você seja uma pessoa que se integra e que aceita. Não que fica discordando, não que fica procurando problemas e pretextos, mas alguém que integra e que aceita. Alguém batizado no corpo, na sua família, na sua igreja, aonde Deus tem te plantado. No nome de Jesus.